«Хто ви?» – запитала, відчуваючи певний дискомфорт. Коли б я мала в цей момент шкіру, вона б покрилася дрібними пухирями зі страху, і язик пересов би у горлі, як під час праги. Однак нічого цього я не мала, лише відчула, що душа моя дещо змаляла і спресувалася. Два однаковісінькі чоловічі голоси, без голосу, шепеляві й невиразні, попростували до мене. «А чому ти нас не впізнаєш?» Запитанням на запитання відповіли вони, безперестанно облітаючи мене. «Бо я вас ніколи не бачила?» – неупевнений голос без голосу послала їй я. «Ти нас і не хотіла бачити». Мій дискомфорт посилювався. Я бачила, що якби ці дві однакові душі прикласти до моєї, то вона би зробилася повнішою і ціліснішою а в тій формі, в якій душа існувала тепер, було багато надірваних країв. «Хто ви?» – не запитала, – попросила я знову і, вражена власною здогадкою, відсахнулася від шепелявої відповіді. «Ми твої діти?» Я ще зробила спробу сказати, що моя дитина залишилася там, але однакові, як дві краплі води, душі дедалі більше ставали схожими на мене. Так, це були мої діти. Я хотіла наблизитися до них, однак тепер відсахнулися вони. То ви мені не прощаєте? Запитала Гірко, усе ж сподіваючись на заперечення. А навіщо ти дозволила нас убити? Вони говорили зі мною запитаннями. Бо я тоді сама могла вмерти. Не виправдовуйся. Жалились вони наді мною, але ненадовго, Бо це егоїзм. Бачиш, ти себе так любила, що не хотіла вмерти сама, зате згодилася на нашу смерть. Але ж ти була попереджена, що нас можуть вбити, правда ж? Так, я була попереджена, та я тоді не зважила на попередження. І я згадала свої тодішні віщі сни. Весь тиждень я ловила рибу у прозорій білесенькій воді якоїсь круглої загати посеред скель і зелені. Риба була однаково велика, блискуча і сама йшла в руки. Згодом увесь тиждень я заганяла в кошару овець. Їхнє довге руно волочилося по землі і заважало ступати. Однак я, сміючись, підбирала ті руна і гнала своїх овечок до кошари. Моя найкраща приятелька Віра, що зналася на всьому, сказала, «Дивися, бо понесеш». А ще через тиждень мені приснилося, що дві товсті, розкішні мої коси лежать відрубані по два боки від мене і ворушаться. Я закричала вісні й заплакала. Та біля мене був той, хто вмів утішати найсолодше. Може, саме тієї ночі він утішив мене недаремно. Але я боролася за вас до останнього. Ніхто не знав, що вас відразу двоє – Жаром вигукнула я своїм синам, обірвавши спогади. «Я невинна, що не змогла вам дати життя. Я вже вмирала, і лише тоді. Я шукала для виправдання слова, і не знаходила її. Так, але ти могла нас не зачинати, а нас убивали живими. Нам трущили усе живе, і нам було боляче. Ми кричали, але ніхто не чув того крику. Тобі ж показували потім наші скалічені голівки і пісюни. Бачиш?» У нас усе пошкоджено. Руки, ніжки, голоси. Пам'ятаєш, у тебе час від часу зникав голос. Не гнівайся, це ми користувалися ним. Ти нас прирекла на найнижче життя, через те ми мусили бути винахідливими. Отож немай на нас зла. Бачиш, як тут багато таких, як ми? Чуєш ножиці і скигління? Нас прибуває і прибуває, і ми безсилі перед жорстокістю живих. «До нас. Ви думаєте, що ми лишаємося ненародженими, і ніхто з вас не думає, що ми такі, як ви. Лише тут ми зостаємося у першому саду». «У першому крузі?» – спробувала поправити я. «Ні, у першому саду. Це для тебе круг, бо ти мала якісь інші сади, а для нас це сад. Іншого саду ти нам не дала». І перед тим, як відлетіти далі на поклик якоїсь невидимої сили, я все ж хотіла дізнатися про найважливіше. То ви мені не прощаєте. А ти сама собі прощаєш? Запитанням на запитання, відповіли два однаковісінькі хлопчики. І обнявшись, полинули в глибини свого першого і останнього саду, залишивши мою самотню опечалену душу у першому крузі, чи то каяття, чи провини, чи просто минулої сумної дійсності, що наздогнала мене тоді, коли вже здавалося, нічого не могло в'язати з нею. Але хіба про це думаєш, коли живеш? І знов душа моя летіла крізь страшні стогони і крики, крізь моторошний плюскіт води і жахкий тріск гілля, різкий раптовий скрегіт гальм, і сердити у ривчі стичахкання паровозів. Гнітюча темрява насунулася на мене одночасно з безбарвним голосом, що, зненацько впавши на мене, повідомив «Круг другий». Натовп душ, що блискавично згустився довкіл, очевидно, чекав моєї появи. Однак він недовго приглядався до мене, бо майже одразу почав річшати, залишивши мене наодинці з пониклою темною душею. У цім крузі теж не було кольорів, але я знала, що навпроти мене стояла темна, аж чорна і чимось посмугована душа. Призвичаївшись до мороку, я впізнала її. Це була душа моєї бабки Василини. «О, донцю, як я чекала тебе тут! Я не мала до кого заговорити!» Наче в обійми кинулась до мене її рухлива тінь. «Як я чекала, що хтось рідний розірве цю ніч!» Але ти що, також стратилася чи тебе стратили? на мить зупинився воркітливий голос моєї бабки. Бо ми тут лиш такі, страчені, і далі нас не пускають. А де ті всі решта? говорила чорна душа, літаючи круг мене, дещо нервово й похапливо.